Аудіокниги українською від студії Колідор. Ну що, друзі? Ви ще не стомилися? Наша подорож чарівною країною нарнією та іншими казковими землями триває. Розділ 15. Зникнення джил. Там, де стояли мандрівці, була. Повна пічма. Світло не вихоплювало ані клаптика густої темряви. тож вони могли тільки чути, але не бачили, як Джилл здерлася на спину простоквакові. Вони тільки й не чули його коментарі. «Не варто сунути мені пальця в око». Або «Ногу в рота теж ні до чого». А потім… О, так уже ліпше. А трохи згодом я триматиму тебе за ноги. Руки в тебе звільняться, і ти зможеш опертися об стіну. Всі подивилися вгору і побачили на тлі просвіту чорний образ дівочої голови. — Ну, Моджил, — скрикнули вони в один голос, — що там? — Якийсь отвір, — відгукнулася Джил. Я могла би пролізти ним нагору, якби була, бодай, трішки вищою. «Тобі там щось видно?» – запитав Юстас. «Ні, майже нічого», – відповіла Джил. «Послухай, трясогузе, може, замість того, аби сидіти у тебе на плечах, я стану на повний зріст і триматимусь за край отвору?» У темряві всі почули, як Джил вовтузиться, видираючись нагору, а тоді у сіруватій плямі світла побачили її обрис вже до пояса. «Ти-ба!» – почала було Джил, але раптом зойкнула і замовкла на півслові. Зойкнула вона не голосно, а якось стиха, наче їй чи то закрили рота, чи то щось у нього запхали. Трохи згодом вона знову озвалася. Вона кричала, здавалося, що сили, але розібрати, що саме було неможливо. Аж тут не встигли вони усвідомити, що й до чого, трапилося іще дещо. По-перше, на якусь мить щось цілком затулило світло вгорі, а, по-друге, почулося якесь вовтузіння, колотнеча, і трясогуз заволав. «Скоріше!» Допоможіть, тримайте її! Хапайте за ноги! Хто тягне її нагору, тримайте! Все, запізно. Провалля на горі знову засяяло холодним світлом. Але Джил зникла. "Джил, Джил!" гукали вони у віччаї, але марно. Відповіді не було. Чого ж ти її не втримав? Докоряв Юстас. «О, халепа! Халепа!» – тяжко стогнав трясогус. «Не вдахою народився, не вдахою і живу. Приречений я. Видно, так на віку судилося, аби винен я був у смерті пол. Адже й смакувати тим розумним оленем у Бересилії теж не ліпше без талання». Знаю, я знаю, що винен і провини своєї не зрікаюся. Сором нам та й тільки. вигукнув принц. Підібгали хвости і відправили сміливу дівчину в руки ворогів на смерть, сховавшись у неї за спиною. Не ображайте себе, ваша величність, похитав головою трясогуз. Зрозуміло, що й ми помремо у цьому пеклі. «Тільки дещо пізніше, голодною смертю і змуками!» «Можливо, мені теж вдасться пролізти туди. Я не набагато гладкіший за Джил», – подав голос Юстас. Друзі почали радитися. А ось, що насправді трапилося із Джил. Просунувши голову в отвір, вона виявила, що дивиться не знизу вгору, мов із льоху, а зверху вниз, начебто виглядає із вікна горища. Вона так довго просиділа у темряві, що ніяк не могла второпати, що ж саме вона бачить, і зрозуміла тільки, що жадане світло, то зовсім не яскраве сонячне сяйво. Молочно-сріблясте, воно більше скидалося на вранішній серпанок туману. До того ж було неабияк холодно. Навколо стояв страшенний гамір, і туди-сюди літали білі кулі. Саме тоді Джил і попрохала трясогуза дозволити їй стати собі на плечі. Випроставшись на повний зріст, вона побачила, як у такт музиці... Грали три флейти, чотири скрипки і барабан. Хтось весело витанцьовує. Нарешті їй вдалося розгледіти, де вона є. Виявилося, що вона виглядала із нори на стрімкому схилі на висоті десь третього поверху. Усе навкруги було біле-білісіньке, а на дні схилу ніде було і яблуку впасти. Від подиву їй дух затяло. Фігурки на дні виявилися ошатними маленькими фавнами та дріадами у віночках із квітів і листя та з розкішними до п'ят косами. Ще якийсь час Джил пильно придивлялася до них, доки не зрозуміла, що вони танцюють не що інше, як гавот. І до того ж дуже старано. Вона б навіть сказала занадто. «Урешті!» Вона здогадалася, що це всього-навсього ніч над головою, а срібне сяйво — то місячне світло, і, звичайно ж, біла ковдра на землі — то сніг. Яскраві цятки на темному покривалі неба, далекі зорі, а темна стіна у неї за спиною — то зимовий ліс. Виходить, що лазом вони потрапили, у самісіньке серце нарніє. І від щастя, у дівчинки аж в голові запаморочилося, а від тієї музики, завзятої, сповненої чарів і навіть трішечки моторошної, вона мало не знепритомніла. Ось таке дійство побачила дівчинка, визернувши з отвору. На те, аби описати його, знадобилось чимало часу. Але, звичайно, усе це Джилл охопила поглядом за якусь мить і уже обернулася, аби попередити своїх, гукнувши «Гей, усе добре, усе гаразд, ми вдома в Нарнії!» Але окрім гей, нічого вимовити не встигла і ось чому. Навколо танцювальників ходили гноми, такі ошатні у своєму кращому одязі, переважно червоного кольору. На голови вони нап'яли гостроверхі капелюхи із міховими відворотами і золотавими китицями, а ніженьки взули у високі сап'янові чобітки. Зібравшись у коло, вони невпинно кидали сніговими кульками. Саме їх побачила Джил. Але здебільшого жонглювали ними, аби ні в кого не влучити, на відміну від того, як це чинять деякі розбишаки-хлопчаки. Вони кидалися сніжками поміж танцюристів, підгадуючи під музику. Тому той із танцюристів, хто робив все правильно і вчасно, мав бути певен, що в кого-в кого, а в нього не влучать. Звався цей танець «Танок Віхоли». І в нарнії його влаштовують кожного року першої місячної ночі після снігопаду. Зрозуміло, це лише гра, тому що в цьому танку... Час від часу хтось візьме і схибить, і кулька потрапить йому точнісінько в лоба, і тоді всі дружно риготатимуть. Звісно ж, завзяті танцюристи, музики і гноми можуть змагатися, аж доки не змокне чуприна, і за весь цей час жодна кулька нікого не дістане. Прозорими ночами вони бувають так розохочуються від холоду барабанного бою, Ухання сови та місячного світла, що танцюють аж до сходу сонця. Шкода, що мало кому видається побачити те дійство на власні очі. Отож, не встигла Джил гукнути гей, як затнулася, тому що здоровенна снігова кулька, влучно кинута гномами з протилежного краю галявини, пролетіла крізь коло танцюристів і влучила їй до рота. Джил ані трохи не скривдилась, В таку мить і двадцять кульок не зіпсували їй настрій. Однак як вона не раділа, а з ротом повним снігу не дуже порозмовляєш. І коли Джил отямилась, з повним ротом вона могла тільки лопотати, то в неї із голови випало, що її друзі там внизу в темряві нічого не відають. Чим душ, вона підтягнулася і, висунувшись якомога далі, заволала до танцюючих «Допоможіть! Допоможіть! Ми під землею! Відкопайте нас!» Нармійці, котрі навіть і не помічали невеличкого отвору на схилі гори, від подиву порозявляли роти і шукали де завгодно, тільки не там, де треба, доки нарешті не знайшли. Тож, коли вони побачили джил, то одразу ж гуртом кинулись до неї, видираючись густим скилом. Їй на допомогу простягнулись безліч рук. Джил вчепилася за чиїсь, вилізла з отвору і наче м'яч покотилася по землі. Потім вона стала і промовила. «Йой, будь ласка, відкопайте швидше всіх. Там ще троє і коні. Серед них принц Ріліан». «Прохаючи про це...» Вона побачила, який натовп зібрався навколо неї. Окрім танцюристів, набігло багато витріщак, яких вона одразу не помітила. Вони ж спостерігали за танцем осторонь. За дерев повистрибували численні білочки, злетілися сови. Їжачки пришкандибали на своїх коротеньких ніжках. За ними притупцялися ведмеді й борсуки. А останньою приєдналася величезна пантера, помахуючи хвостом від хвилювання. Усі страшенно заметушилися та забігали, зрозумівши, що каже Джилл. «Потрібні лопати і кирки! Мерші по інструмент!» – закричали гноми і щодуху кинулися до лісу. «Розбудіть кротів! Вони великі майстри копати і рити, не гірше за гномів!» – пролунав чийсь інший голос. Що вона сказала про принца Ріліана? Перепитав іще один. Тсссс, засичала пантера. У бідолашної дитини потьмарилося в голові. Та й нічого дивного. Заблукала у печері. Ви тільки подумайте. Вона сама не усвідомлює, що каже. Так воно й є, погодився із нею старий ведмідь. Бач, вона сказала, що принц Ріліан кінь. Ні, ні. «Нічого такого вона не казала», – зухвало зауважило білченя. «Ні казала», – заперечила її подруга. «Не кажіть, ні синітнець, усе такі є», – промовила Джил, яка цокотіла зубами від холоду. «Так, як я сказала». У ту саму мить одна дріада накинула на неї хутряну накидку, яку загубив котрийсь із гномів, що стрімголов помчав до лісу по лопату. Якийсь послужливий фавн під тюбцем побіг через ліс по гарячий чай. Туди, де біля входу у печеру, Джил розгляділо богнище. Не встиг він повернутися, як знову з'явилися гноми. Хто біг із киркою, хто з лопатою, і вони заходилися розкопувати схил. Почулися вигуки. Гей, що ти робиш? Геть, забирай свого меча! Слухай, хлопче, спинись! А також, ти диви, яке воно зле! Джил підхопилася і побігла до провалля, не знаючи чи то плакати їй, чи сміятися. Вона побачила бліде, замурзане обличчя Юстаса, яке виглядало із чорного отвору. У правій руці він тримав меча, яким загрозливо розмахував, нікого до себе не підпускаючи. Як ви вже й здогадалися, в останні хвилини Юстас почувався зовсім не так, як перед тим джил. Він чув її крик, бачив, як вона зникла, хто зна куди, і разом із принцем і трясогузом уважав, що її захопили вороги. Знизу йому було не видно, що те бліде сріблясте світло. Є місячним сяйвом, тому він подумав, що цей отвір Толаз в іншу печеру, якою стелиться таємниче світло І мешкають там дивовижні печерні істоти Ось чому, вмовивши Трясогуза підсадити його Вихопивши меча і висунувши голову Він виявив неабияку хоробрість І принц і Трясогуз зробили б так само, якби могли пролізти у цей вузький для них отвір. Юстас був ледь більшим джил, проте він був більш незграбним і, пролізаючи крізь отвір, він звалив на себе маленьку снігову лавину, що запорошила йому обличчя. Тож немає нічого дивного у тому, що, обтрусивши сніг з очей, та несподівано, побачивши десятки фігур, які щодуху бігли до нього, він спробував їх відігнати. «Стій, Юстасе! Стій!» – заволала Джил. «Це друзі! Ти що, не бачиш? Ми ж у Нарнії! Все гаразд!» Юстас озирнувся і побачив, що це правда. Тоді вибачився перед гномами, які відповіли, що вибачатися немає за що, а після того десятки товстих, волохатих, коротеньких рук допомогли йому, як п'ять хвилин тому вони допомогли дівчинці вибратися із печери. Джил злізла схилом, просунула голову в отвір і радісно прокричала щасливу звістку. Коли ж відвернулась, то почула, як трясогус бурмоче в темряві. «Ой-ой-ой!» «Бідолашна, Пол! Для неї це виявилось занадто! Не здивуюсь, якщо вона не притягне, У неї почались галюцинації!» Джил приєдналася до Юстаса. Вони потисли один одному руки і вдихнули на повні груди вільного нічного повітря. Їм обом дали випити гарячого чаю, а Юстасу ще й позичили теплу накидку. Поки вони пили чай маленькими ковточками, гноми вже розкидали сніг кругом отвору та розширили його. Тепер їхні кирки та лопати весело грюкали, зовсім як ноги фавнів і дріад у танці десять хвилин тому. Минуло лише десять хвилин, а Джил та Юстасу вже здавалося, що всі їхні пригоди у тембряві та духоті – Увесь цей морок їм лишень примарився. Тут, на поверхні, на морозі, коли над землею світить місяць і сяють такі величезні зорі, а зірки в нарні набагато ближчі, аніж у нашому світі, коли навкруги стільки добрих і веселих облич ніяк не вірилося у Підляндію. Не встигли діти допити чаю, як з'явилося дванадцять кротів, ще добряче заспаних і через це роздратованих. Дізнавшись, у чому справа, вони змінили гнів на ласку та одразу ж із радістю стали до роботи. Навіть фавни знайшли собі посильну справу. У маленьких візках вони відвозили землю подалі, а білки метушилися, ганяючи туди-сюди із такою швидкістю, що джил не сило було вгледіти. Що саме вони роблять, окрім метушні? Ведмеді з сичами заходилися давати поради, наполягаючи, аби діти зайшли до печери, туди, де Джел бачила вогнища, аби йшли туди погрітися і повечеряти, як слід. Але діти і чути про це не хотіли, доки не побачать друзів на волі. «Жоден землекоп у нашому з вами світі...» не зрівняється із тутешніми гномами та розумними кротами. Хоча, правду кажучи, і кротам, і гномам робити це зовсім не важко. Вони просто обожнюють рити і копати. Ось чому діти не встигли й оком змигнути, як вони прорили на схилі гори широченний лаз. І звідти, і стемряве підмісячне світло – це була, Дуже лячна картина, якщо не знати, хто там у середині гори, з'явилася спочатку довгов'яза постать у гостроверхому капелюсі, а за нею вийшов принц Ріліан власною персоною. Він вів за собою двох коней. Побачивши трясогуза, усі здивовано загукали. «Дивіться, це просто квак!» Ой, та це ж наш Трясогуз. Так, це Трясогуз. Так, він, зі східних Трясовин. Трясогузе, як ти тут опинився? Тебе всюди шукають. Лорд Тіквік наказав усюди розклеїти олошення тому, хто знайде обіцяну винагороду. Раптом всі крики урвались, і запала мертва тиша. Саме така, яка настає, коли в класі вщухає галас, Варто лише директорові школи прочинити двері. У цю мить всі побачили принца. Всі зрозуміли, хто перед ними. Адже тут були численні звірі, дріади, гноми, фавни, які пам'ятали його іще з тих часів, коли він не був зачарованим. Знайшлося декілька дідусів, які згадали його батька, короля Каспіана, в свою молодість. Який же принц був на нього схожий, але мені здається, принца впізнали би у будь-якому випадку. Після довгого ув'язнення у темному королівстві він був блідий, розпатланий, зморений, весь у пелюці й багні, вдягнений у все чорне. Але попри те, в його обличчі та в манері триматися по-королівській, було стільки величі, що помилитися було неможливо. Такий вираз властивий всім справжнім королям Нарнії, котрі правлять країною з волі Аслана та посідають трон Пітера Великого, славного короля Нарнії, у кейр Паравелі. Зараз же всі поскидали капелюхи, попадали ниць, а наступної миті Полинули веселі вигуки і радісні крики. Всі гучно заплескали в долоні, застрибали в захваті і затанцювали з радощів. Стали так стискати один одному долоні, обійматися і цілуватися, що у джил навернулися сльози на очі. Такі вітання були варті пережитих випробувань. «Ваша світлосте!» Звернувся до принца найстарший із гномів. Дозвольте запросити вас на невеличку вечерю на честь закінчення танку віхоли. Із задоволенням, мій старішино, відповів принц, бо ще жоден принц, лицар або ведмідь ніколи не почувався таким зголоднілим, як ми сьогодні. І з цими словами всі посунули до печери. Почула, як Трясову сказав оточуючим, «Ні, не зараз. Я розповім про все згодом. Нічого особливого зі мною не трапилось. Краще ви розкажіть, які новини. Та не треба мене жаліти. Краще скажіть про все одразу. То як там король? Чи правда, що корабель його потрапив у шторм і затонув? А лісові пожежі?» Чи немає військових провокацій на кордоні із Остраханством? А дракони, дракони, вони завдають шкоди. Не здивуюся, якщо так воно і є. Всі навколо сміялися. Оце так трясогус, з усього видно. Справжній простоквак, дивак. Діти падали з ніг, такі вони були голодні і зморені. Але вигляд теплої та затишної печери, відблиски палаючого вогню, веселі тіні від нього на стінах, на чистих кухлях, тарелях та тарілках, майже як у кухні сільської хатини, дещо повернули їм сили. Але все ж вони не втерпіли та задрімали, чекаючи на вечерю. А поки вони дрімали, принц Ріліан детально розповів, старшим і мудрішим гномам та звірям про все, що із ним трапилось. Так, мешканці країни дізналися, яка біда загрожувала Нарнії і яке зло готувала для них підступна чаклунка. Вони дізналися, як вона задумала все це і мала от-от підкорити Нарнію та ще й зробити це руками Ріліана». «Ви уявляєте, яка підлість! А вже ж вона, мабуть, із тієї ж підлої компанії, що й біла відьма, яка колись за старожитних часів наслала на нарнію вічну зиму», промовив хтось. «А йому, принцу, й на думку не спало, що королівство, котре вона йому пообіцяла, і так належить йому за правом. Вона ж...» Пообіцявши йому корону, хотіла зробити його своїм невільником і правити від його імені. Як видно з того, що трапилося із дітьми, вона була в дружбі і змові зі злими велетнями Вересилії. Вислухавши всю історію, старший гном промовив. «Ваша величність, ці злі північні чаклунки шкодять кожного разу по різному. Але ж на думці у них завжди одне й те ж. І це для нас наука на майбутнє. Дякую, друзі, за те, що були разом зі мною під час подорожі країною Підляндією і поверненням героїв у Нарнію. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам подобається цей розділ. Ну а ми з вами не прощаємось. Має бути завершена розповідь про срібний стілець. Не лишати ж нам казку оцю під кінець.